по яких йде повітря. Це небезпечно? Залежить від форми. Якщо форма важка – дуже небезпечно. Під час приступу хворий може померти. А якщо лікувати? Звичайно, лікуватися потрібно усе життя. Дуже важливий клімат. Важливо визначити алерген, який викликає напад. Добре, мамо, дякую. Я сам прочитаю, що таке алерген – Можна взяти якусь із твоїх книжок. Мудрих маминих книжок у них було багато. Ціла медична бібліотека. От тільки раніше йому не хотілося їх читати. А це цікаво. Знати, чому виникають хвороби. Вміти їх лікувати. Допомагати хворим. Таким, як Бембі. Може, продовжити сімейну традицію і стати лікарем? Діти зрадів би. А мама? Антуанетта у соте перечитувала один і той самий абзац. Думками була далеко, не у кімнаті, не на кухні навіть, де усамітнився син. Думки чомусь крутилися поруч із Марком, де він чи вечеря? де ночуватиме. Хвилювалася аж до невдоволення собою. Їй матері належало більше думати про сина, а її думки чомусь тікають з цієї кімнати. «Дмитрик, ось він. Можна рукою торкнутися. Простягся на своєму диванчику. Довгий, зростом майже як Марк. Господи, вона знову про Марка. Як там він? Бо з Дмитриком все ясно. Утопився в серйозну медичну книгу «Багатотомне керівництво з терапією». Читає щось про бронхіальну астму. Якийсь із його нових друзів хворий, мабуть. «І враз вкололо, а може із нових подруг?» «Вкололо не здивування, ревнощі. Може і так, хлопчик росте?» Вона вхопила телефонну трубку не після першого дзвінка, а здавалось іще до нього. «Де ти, Марку? У кого? У Степана?» Маркіянів голос зовсім не справляв враження пригніченого чи засмученого, він оксамитово басив у слухавку. «Нетусю, я у Журавських. Тут у нас виникла ідея. Завтра субота, вихідний. Поки літо, давай поїдемо на озеро. Є тут неподалік така закрита місцинка. Озеро, лісок, місце для шашляків. Ні, ти ні про що не турбуйся. м'ясо я вже купив. Степанова Ірина замаринує. Завтра вранці прикуплю овочі» водичку, все, що потрібно, щоб провести день на природі. Степан свого молодшенького прихопить, Андрійка. Буде Дмитрові компанія. То я заїду десь о десятій, гаразд? Добре, я спитаю у Дмитра, як він, чи не проти. Дмитрик внутрішньо напружився, намагаючись зрозуміти з коротких маминих слів, що вони там проти нього затіяли, ці дорослі, Звичайно, хочуть підкопити. Придумали якусь пастку. Гадають, він так легко погодиться. Дмитрику, у нас ідея. Ми їдемо завтра на шашлики до озера. Хочеш з нами? Он як, у нас? Ми їдемо, а ти собі як хочеш. Ні, це їм долі вдасться. Він поїде. Не відпустить їх самих. Подивиться, що він за овоч, цей дядько Маркіян і спробує зіпсувати цій любій компанії відпочинок. Вранці «Сітроен» чекав їх біля під'їзду. Поки мати збиралися, Дмитро походжав довкола тачки, попиваючи собі з банки коку. Не тому, що хотів пити. Просто так. Глядачі не забарились. «Привіт, Дімка! Ти що, на цій тачці кудись зібрався?» Підійшов Ігор з першого поверху. Він вважався у них крутим – його батьки прибудували до кімнати з надвору щось таке, кімнату чи веранду, і тепер в Ігорюшки був свій куток, своя кімнатка, хоч і невелика, трохи більше за балкон. Та так, на шашлички поїдемо, компанія тут одна зібралась, з нехотя зверхньо цідив крізь зуби Дмитро, внутрішньо торжествуючи. Не тільки Ігоркові вхвалятись тим, що йому батько привіз із Москви, коли повернувся із чергових заробітків. «А що це в тебе за крусяри? Справжній найк чи підробка?»